انو سورہ سورہ اباتا د مکی صورت ده یعنی کوم دوتل وی پیا څنې او رکوع وکیا وره دا د سورۃ النجم نه پس نه د او د سورۃ القدر نه مخکې نه د شویلې النجم نه پس القدر نه مخ حال د کې 80 نمبر صورت دے قران اتیایم نمبر او په حالت د نزول کې د لریشتم نمبر صورت دے قران په حالت د نزول کې د لریشتم شانه نزول یې دا دی چې د د نزول په وخت کې ابن مکتوم راغی عبد ابن مکتوم رضی الله وانو له هغو سحابیو ډېر مخلص سحابی په ستر ګړوندو پیغمبر لطرات و سلام په تیراغ او د یوم تری ته پوه ته کو دا زمانی چی کم رواجی اگه مطابق خلق درزی آنو دوئے گئے یا محمد یا محمد اقبرنی یا محمد اقبرنی اے نبی علیہ السلام مالا قبر عن مطالت واحد اگه یوم اثلی بارک و دیو قصر گرون دو سور دکاری نبی علیہ السلام تردگوا که وطنی بن ربیعا مشهور مشرک او عمر بن حشام ابو جهل مشهور مشرک شرارت کو او حضرت ابا حیدے ایمان نور اور ادکو دی ایمان نور انو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رضی دا وقناعت خبرے کولے او حیدے خبرے کولے ابن مکتوم غریب رات نو حضرت عبداللہ ابن مکتوم چیو ته تو کاریدن او نبی علیہ السلام ویل تا داران راجو مکڑی دی و یا محمد اکبر نی یا محمد اکبر نی نبی علیہ کو پا تنجیدہ ستریوائی راو تحادیث کے دغت راجی دا روایت چی تندید تریوکو قرآن بے آیت نمدہ معلومی چی ارطاو سیلہ دیو افکرالی دیشا رضا قبری پو موتد جدا تا پو کې الله پا غیبان لیر تنجید سیر شاک فرمائی عبت و تولا تندید تریوکو شیخ الہنوی چی بجبی ہو گیا چی بجبی ہو گیا اور لیا او ان د بد اللهدارار منغه مطلهله یا د پختوم ترجمین چې دي غ و چې تند توکوو او مخې واړو انجا اولهما دد خبرې نا چې راغې ور سره داړونو یعنی بد الله ن مخوم وما درې کلله یا زت کا او تا د س اجد ب ټول پاک شي هم مچې دا د سله کودي ای چې پپې س کالهګې د را دغهې کاږي د تا دو د پر جدې سره خبره ک او کمم جیمان را وړی دی منډې غغ دې دا مطلب د دې چې دا کم درته دی وای دای اول دای تا اول خبر یو کا دې تدین اول و واره بارني چې د اورستو خبرایږي مانی کنه مانی کم چې تا راوستي او کم چې په پپل طاله براغني تالې وی ما تا تالې وو د تلیف تاریخ کړو کې ادمي کنه تالې والے ته یې کله طبقه سره دی کله مره شي د تاسو ا چې د هر طبقه یې دیو انو زه تلیف يمدار تاکر که با دی کلکلی چوتی که که کلکلی تاکی دغری نو فرمائیی او یذکره او یذکره او یذکره یذکره فتنفعو ذکره پر توقیده تا فیداره تای نتیهت اما من استغناه بارحال شاکدان بی فرواه تا بی فرواه یعنی ابو جهل وغیره نو فانتا له تصده انو تاکر داغی فکر که وما عليك الله یذکا پتہ ای تزامش ٹیک اغا چې اغا نه پاتې وانه ما منجا که دا بار تو چراغ تا درمنده ورونکه او وهیا شیا دیریږي د الله نه پان دانو تلحات دا نبی پرواہی کوي کلاینا تذکرہ هرګز نه پتا کی څنګه دایونه کیاتې ومن شاذ کرا پچا جنتیه تا تل کو فی مکرمه لیکل شوی دی دې عزت په پانو مرقو اجو مطهرات قوتو उद्देशو دې نهایت پات بیاي دي سفرها بلا تو دلیکونکو کې کرام برارات تمچلوه درجی والا نیکوکار دي او دلر انسان ماته را قتل کوي شو انسان چتنګنا شکر دي سمرنا سومرنا شکر دي من اي شين قلقا من اي شين قلقا د کوم څه پیدا کړي چې ورې من قطاتم عمر چلي به جوړ کړی ارمان د پکاره ستې هغه عمرونه طاقت کینه پیدا کو په قد دروو پیدا ا د لره بیا ورلاان دازه لگوول د پوزه په وخت په سرګ پهېشونه په غافونه په الله تعلا ب جوړ ثمسب سره بیا ستلا ر کاانهته ثمماته بابره بیاې مړ کې نو بیا د خولی نهلاړې رواني میږي ب راغونشي تا بره خبر کې کېپو ثم چېچه یا چې کله اوغاړيو رایس دی د بیاده لره د خبره کل لاما په ظ معامه اررگز نه اررگ لمّا يقضي ما امره وره نکړل کوم حکم چيده تا کړو دبل حکم پریولې په اړه می ته وویلو چې دنیا کېښت شو نو کلی هموري لنطان په پکارهږي نظر وکي انسان بلا فهم يقبل فهم طرفا انا خلقنا المعذب با چې موږ راځې چې موږ راځې کو یو ب دپا په ناراو ورزيدونکو ها تم شققنا شقا داسې کړو موږ پدې له لور ته قام بضنا کیا ابا پدې ها مونږه قام بضنا کیا ابا بیا مونږه را زرون کو پدې کې دانه و عینبا او انګورو وقظ با او ترکاریا نه و زيتونا او زيتون و نقل او کجوري وحدايه تغلب او باغونګر و پا کې ته و ابا او میوي چري گیا۔ متا علک مولا نامکم دا فیددا تاسو لپاره سامان دی ولې نامکم تاسو لپاره فإذا جاءت صافا بذكر إكراش يش له انكه يوم يفر المر من فيه كما رشمندي وي ار يوتلي دبلر ورنا اوميحي وادي او دمرنا او د رو دبلارنا وصاحبتي وبني او قدنا او دوينا لكل امرئ منهم دار يوتلي دبارا منهم لكل امرئ دار يوتلي قدبارا منهم الذين يومئذين بدر اور شان يغني دد بارا بكافي شانو یاو شانو دوي انو یغنی تدې به پرواکړی دار ثنا وجوه یوم المدثر بعد مکو نو پدغه ورځ روقا نوی قنداغان وبکای ذائقۃ المتبشرا انداغان وبکای خوشاله کو کی وای ختم وی وجوه یوم الدین علی غبر اباظه ونه پوتکای لوتی ترا موا خاطر او تهی باندی زرا تورواله تورواله او پیراغلی او اولائک همل کفرت الفجر الله ایدا انا چرچاو ما کونه توری اذا الشمس و کووی